El disc de Baccarà avui obre les portes amb aquesta càpsula musical Evolution del 2025 amb Baccarà. Una de les formacions legendàries de la música espanyola, tot i que la majoria de les vegades també cantant en anglès. Ens ha acompanyat al llarg dels anys en diferents formacions. Vam parlant de les legendàries Bàcara Pro Evolution... És un àlbum d'estudi del duet Pop Bacca, el primer llançament complet gravat per la formació actual Cristina Sevilla i Ellen De Quiroga, un àlbum que es va publicar oficialment el 28 de novembre de 2025 a través de Team 33 Music i va estar disponible tant en plataformes de streaming digital com en CD, una distribució que va anar càrrec en The Zi Music. Les primeres idees per l'àlbum van començar a prendre forma a la primavera del 2022 quan Sevilla i De Quiroga es van reunir l'estudi per gravar les primeres sessions vocals. Durant aquest període van completar la cançó anomenada Don't let this feeling go away, que es va convertir en el primer senzill del duet. Disco like contenint els rimes, que les varen fer famoses als anys 80 En la seva formació original va sortir també el segon senzill. Va ser aquest tema anomenat When I'm With You. Oh, baby, my love is real. No el 2024 ens presentaven un altre dels temes, que més tard serien inclosos dins l'àlbum, el tercer senzill Vamos al cielo. Now is the time for us to... el duet va continuar la seva sèrie de llançaments amb tres nous senzills de Power of Love, Cater My Love, una col·laboració amb el músic catarià Jean-Paul Day i, finalment, també la cançó anomenada Forever, que va sortir el 24 d'octubre de 2025. <fixen> A més d'aquestes cançons publicades anteriorment, un àlbum inclou diverses cançons noves, com, per exemple, Baila, Baila, My Love in China, Corazón i Love Town". En dues cançons o totes elles de fet em mostren una varietat d'estils optimistes i melòdics.. de Bàcara també ret homenatge a Maria Mendiola, cofundadora i membre original de Bakara. L'àlbum inclou No Sir Don't Say Goodbye la darrera cançó gravada per Mendiola publicada per primera vegada el 30 de juliol de 2021. Cristina Sevilla també va contribuir a My Friend in Heaven, escrita en memòria de Mendiola, afegint-hi un toc personal i sincer amb aquest àlbum. His He's coming closer and closer It seems like he's calling my name de fet, en Bacara va ser un duet vocal femení format al 1977, les Bàcara originals. Eren les artistes Maite Mateos, nascut el 1951, i Maria Mendiola, nascut el 1952 i que va morir l'11 de setembre de 2021. El duet va aconseguir ràpidament èxit internacional amb el seu senzill de debut, yes I Aykenbugi, que va arribar al número 1 a gran part d'Europa i es va convertir en el senzill més venut de tots els temps per un duet femení. Gairebé 16 milions de còpies a tot el món. Un senzill posterior reeixit, Sorri a Meldy i una gira europea van portar diversos llançaments d'àlbums i fins i tot va representar Luxemburg al Festival de la Canç d'Uurovisió del 1978. Eren els temps de les bàquer originals.. Malgrat que tenien un nombre considerable de seguidors a Espanya, Alemanya o al Japó, per exemple, al 1981 la seva barreja de música disco, pop i folk que ja no estava de moda. I el 1983 Mateus i Mendiola treballaven en projectes en solitari. Amb poc èxit, tot s'ha de dir com artistes, les dues van formar els seus propis duets, encarnacions separades del Bàcara original. Van aparèixer a mitjans de la dècada, amb Mendiola al capdavant de Neo Bàcara i Mateus mantenint el nom original del duet. Durant la dècada dels 90, Niu Bàcara va tornar a ser bàcara, i com a conseqüència, tant Mateos com Mendiola van encapçalar diferents duets, però amb el mateix nom. Come to you, no limits, partíssima moltíssima gent, allarquen dels anys amb moltes artistes, varen acompanyar tant a una com l'altra amb aquesta formació. I amb diferents àlbums, era difícil seguir-les per saber qui havia, perquè vivia un canvi constant de companyes en totes dues les més importants en va ser Cristina Sevilla, que havia estat partner de la Maite Mateos amb la seva bàcara del 99 fins al 2004 i després ho va ser de Maria, Maria Mendiola amb el seu el, a partir del 2011. Baila, baila, baila com hem dit, la membre original Mendiola va morir a Madrid l'11 de setembre del 21 a l'edat de 69 anys i la seva partner d'escenari del seu bà Cristina Sevilla, va decidir continuar la formació i més tard em va presentar el 2022 a la nova membre del grup, ara sí només un el de Quiroga. I finalment en dues són les que ens han portat aquest disc que es diu, com us hem proposat, Evolution. El mateix nom, però gent diferent de la que ens ha acompanyat a través dels anys. Va carar, doncs, Evolution i The Power of Love. You have been down now for a while We want to back your smile so let us take you to a dance tonight you don't have to worry yes all your tears will go away we don't give up all you high and tells you what to do. The power of love is like a magic spell inside of you. The power of love, it takes you high and tells you what to do. The power of love is like a magic you And let it come to you Now is the time to look ahead yeah, yeah. It's to heal and to forget About the pain that you went through Your life, you don't have to worry així avui hem recordat a la Sant Bàcara amb el nostre espai, amb la formació actual amb Cristina Sevilla i Elen de Quiroga i el seu omen de 2025. No està de més que recordem la formació original Maite Mateos i Maria Mendiola. I artistes que han passat com per exemple la Marisa Pérez i la Cristina Sevilla, que van estar amb les dues formacions que van liderar la Maite i la Maria, però també altres artistes que han donat la seva veu a través dels anys, Soledad García, Jane Comerford, Paloma Blanco... També, altres que han passat de manera més breu. Bacarà, de Power of Love. love you, power of love. It takes you high and tells you what to do. The power of love is like a deep from heaven. Love deep inside of you and the power.